Då ska ni vara varmt välkomna till Fyrkantiga ögon. Jag tänkte göra viking som först, men ångrade mig. Nej, för fan, vi kan inte bara kopiera poddar, vet du. Jo. Vi måste ha vår egen grej. Nej, men har, vi har ju bara vår egen grej när du börjar. Ja, och det, det är ju inte supereget heller, kommer jag på. Åh, <går> oh, jävlar. <går> Vad gjorde du nu? Nej, det var någon jävla fluga som flög in i näsan. Ja, det är så jävla otrevligt när de flyger in, ja. flyger in i näsan ja oh, Fan, de ska in där och göra. Ja, ja, nog om det. det um, är här igen. Mm. Mm. Hur är läget? Eh, trött som satan mm. är läget just nu. Är det betygslägen och sånt eller är det något eh, annat som... Nej, betyg, för min del så är det inte betyg för den i december, januari där någonstans. Ah, nej. Januari tror jag att det är ja. så att de sätter de betygen. 50 poängskurser på gymnasiet ni vet. Ja. Men det är, vi skriver om dömen och det är viktigt att göra det, men det tar också tid. Mm. Såklart. Så det Och sen är det ju veckan före lov då är man sleten. Ja, just det. Ni ska vara lediga lite nu ja? ändå. Eller är det så att ni jobbar ett par dagar ändå eller. Vi, är, vi, vi har jobbat in den tiden. Så att, ja, ja, ja. Så det är Jut. bra. Nej, så det ska, det ska bli gött och så var ut jag ska på spa till Elien också. Ja, nice. Var då? Vann. Det vet jag inte vad det är, men det låter säkert jättebra. Västkusten. Ja, okej. Okay. Spännande. Mm. Ja, men jag har varit där en gång förut. Det var jäkligt trevligt en gången. De har bra bassänger. Ja, ja, ja. Gött. fick de fick de lite gratisreklam här om mig. Så du säger <laughs> inte jag dem mer för då måste de ge mig pengar. Ja, exakt. Och jag ska till Göteborg i helgen på fyra års kalas. Kul. Ja, det blir trevligt. Nu är jag på... Nej, det var... Nej. <laughs> jag vi det sen kanske. Nej jag, hade... nej, jag tänkte inte säga någonting olämpligt. Jag tänkte bara... Nej, jag... Nej, det var inget. Ja, men kul. Ja, det blev fint att komma bort lite. Däremot så är det lite uh, olyckligt så att jag kommer vara borta två helger i rad. Mm. Och även om det är skittrevligt eller jävligt roligt att åka bort på någonting som man inte brukar göra, så känner jag ibland faktiskt att man saknar den här bara hemma och bara ta det lugnt helgen också. Aj. Men jag får ganska många sådana efter den här nu har jag noterat mm. så det, det är inte så något problem direkt men Eh, ibland så är, är, är ju jag sån och jag tror att du och jag är lite lika där att mm. vi har inget emot om att mer eller mindre vara själva en lördag och söndag och bara göra exakt det man själv vill. Nej, det, det, det kanske är kanske det bästa som finns. Mm. Så är det. Jo, eh, vi brukar ju börja med lite... Vad vi har sett eller spelat den senaste tiden. Vill du göra det igen? eller För jag vet att vi har en annan grej på gång idag. Kommer den att ersätta det? Eller kan vi köra en sån här? Vi kan, vi kan, vi kan köra lite grann vad vi har sett och spelat. och så där. Det, det, det är väl trevligt att göra det. Mm. det jag har sett en, två skräckfilmer och har gjort. I, mm. En såg jag idag med uh, ungdomarna på jobbet. Det var, uh, det var trevligt som fasen. Uh, mm. Lights out. Ja, och den har vi pratat om. Det har vi, va? Ja, det har vi. Ja. Uh, vi körde en liten recap här innan podden och kan väl konstatera att uh, jag tycker att den är kort och gott bra. Kan tänka mig att se den igen för att se ifall jag har ändrat mig så att den bara är helt okej okay, till exempel. Mm. Men jag minns den som liksom ja den var ändå underhållande. Så. Ja, jag skulle säga tror. att den är okej, okay. mm. men jag tror, eller ja, jag, jag frågade några efter, ah, var den bra? Det var några som, nej, de tyckte nog att det var lite läskigt. Och det är väl, då har den ju fullföljt sitt syfte så att säga. Jag, jag har sett den förut, men jag kommer inte ihåg ett skit, så när jag kollar på den, jag minns ingenting. Jag minns okay. första scenen där på det här lagret eller vad fan de är på. eller Där de mm. har massa kostymer och lampor. Ja, just det. Det är det enda jag kommer ihåg från filmen. Sen kommer jag inte ihåg någonting mer. om jag tittar på den igen så var det inte... Ja, just, just det, det. är det här. Ingenting sånt. Så det var som att se den för första gången. Ja, ah, nice. Eh, då kanske jag faktiskt ska ta och se den igen. För det slog mig precis nu när du säger det att jag minns inte jättemycket heller. Mer om att det med... Eh, det är med en plansch med det svenska bandet Ghost i en sin. Ja, sen är det en plansch som du så släkt på. <laughs> ja. Ja, okej. Okay. Släkt med CK, alltså. Ja. Nej, men jag kan säga, första gången jag såg den så tyckte jag väl att den var kanske mediocre som bäst. Mm. Det såg jag minst, men jag får väl säga att den är okej. Okay. Ja. Det, det är coola liksom, effekter, alltså skräckeffekter. Men manuset är ju rätt uselt. Ja, okej. Okay. Det är den här svensken David F. Sander som har gjort den. Ja. Han gjorde sen den här Annabelle Creation lite senare, som är den bra Annabelle-filmen. Den gillade jag faktiskt ännu mer. Jag ser här att jag har gett en sexa till Lights Out. Och ja, i min bok då, bara liksom bra. Ja, jag kan inte bestämma mig för fem eller sexa. Möjligen en svag sexa eller fem ja, och en halv. Jag tror nu när jag ser betyget här att jag har nog tänkt så. Att den kanske lite så här också. För att jag <går> <går> har tänkt att han är svensk. Och han har gjort eh, sin drömfilm typ. Det är klart att han ska ha en sexa. <går> eh, men som sagt, var jag ska se den igen. Och på måndag så ska jag börja på Breaking Bad. Oh, spännande. Ja, det ska bli jättespännande mm. att få höra dina synpunkter. Ja, för nu tog ju nämligen också House of the Dragon slut nu i veckan. Så nu har jag ju liksom avslutat två serier. Så nu mm. har, känner jag att jag har tid och ork att ta mig an en, en helt ny. Mm. Um, House of the Dragon svinaktigt bra, rent ut sagt. Kul. Och jag vet, jag har varit inne på att det skulle bli lite så, men den höll faktiskt hela vägen. Någon liten, liten sån där fadäs eh, som de känns att den... Ja, nu har ju inte du sett Sagan om ringen så mycket, men om jag säger så här, du, du har sett den här Rogue One. Mm. Eh, där har de med en scen i slutet med Darth Vader när han går berserk i en korridor mm. och det känns som att den är med som lite fanplisande liksom och att för, för den är med för att Vader ska vara cool ja uh, det fanns en scen i House of the Dragon som sticker ut i den bemärkelsen att det är ju en serie som handlar om mycket politik det är mycket dialog lågt tempo inte så mycket action mm. men det är med en actionscen det jag kände lite att det kändes lite som Vader i korridoren. Fanservice typ. Ja, fast ändå inte. För väldigt många fans blir ju de blir ju till sig när de ser Vader göra sådär. Men mm. här upplever jag att det är ganska många som blir upprörda för att de känner, nej men ni behöver inte göra så här Det är nej. inte det här vi vill ha. Sluta med det här. Mm. Men det var bara en sån scen tycker jag. Så det, det, de, de klarar sig. Mm. Och det rör sig ändå om kanske ett par minuter av ett avsnitt i en säsong som är tio avsnitt. Så liksom de kommer undan med det tycker jag. Men ja, man kan leva det, med det. Det blev liksom lite så. De kunde tonat ner det där lite. Mm. Han borde, han, den karaktären borde inte lekt Aragon typ. För det passade inte i den här serien. Och det håller jag med om. Det stack mm. ut alldeles för mycket. Men eh, nio av tio bra skulle jag säga. Och jäklar. Kul. Ja men alltså ja, väldigt roligt. Och särskilt roligt med tanke på hur Game of Thrones två, tre sista säsonger var där det var en särskilt i sista ska jag väl ändå säga markant försämring i manus och överlag hur serien framställdes tycker jag. Mm, mm. Så det var kul att se att de liksom kloppa tillbaka på Game of Thrones första säsongernivå. Kul. Ja. Riktigt kul ju. Ja, absolut. <laughs> jag var på bio i söndags ja och då såg jag Smile mm. och den var väl man kan väl säga kanske inte i klass med Lights Out, den var nog snäppet bättre men jag skulle inte ge den mer än en sexa är jag får vad jag menar mm. absolut den är ganska kul koncept men alltså dra åt helvete vad de kör med jump scares i den filmen mm Hela tiden kändes det som. Och en hel del false scares. Men är ju, de gjorde det ändå ganska smart. Eh, om du tänker dig... Eh, jag ska försöka berätta det här på ett sätt. Så att det inte är spoiler ifall det är någon som vill se men, den. Men jag, jag ska bara säga så här nu. Det här ska bli väldigt väldigt roligt att höra. För jag såg en recension av den här filmen igår. Så jag vill höra vad du säger nu. Om, ja, ja nej, men sådär false scares... Är... Dels det är ju en terapeut som upplever någonting sjukt dramatiskt. och så blir de väl sjukskriven en vecka och så vidare. Det är den biten i filmen men kort och gott så händer det och går hela tiden och är supernojig och rädd för allting. För det här läskiga dyker upp lite tidsomtätt ungefär som i Lights Out. Mm. Men det är ju mycket sådana jumpscares man vet att okej, nu kommer det snart att komma någonting. Du hör den här ja. tonen. Mm. Och så vet man, okej, precis när som helst så kommer någonting dyka upp som skrämmer skiten ur den. Ja. Och så är det en telefon som ringer. Den typen av jumpscares är ju en hel del. Det ja. de gör i den här filmen som jag tänker, idén är jäkligt bra är att Oh, det var en false scare. Men så visar sig att det är false som är det läskiga. Ja. <laughs> mm. Och jag tror att de hade kunnat faktiskt... Jag hade nog föredragit om filmen bara är creepy. Ja. Det behöver inte vara att man ska skrämmas genom att den gubben i lådan dyker upp titt som tätt. Utan gärna någonting som ger en jävligt obehaglig känsla. Ja, okej. Okay sen tror jag väl att poängen med de här alla jump scaresen är väl man försöker väl göra något försök till något intelligent om att ja, men det här är så vårt fight or flight system fungerar mm. när kortisolnivåerna är höga, vi har ja, noradrenalin och adrenalin och allt det här också liksom är man går då och är spänd konstant så minsta ah. lilla reagerar man på som en potentiell fara så när man är ah, okay. Mm. i en jävligt hotfull situation så här, konstant yes. förberedskap det försöker de väl då gestalta så att man ska känna med huvudkaraktären för ju längre in i filmen det går desto mer skakig och eh, sönderstressad blir hon okay. och då är väl kanske det som är poängen men jag vet inte na, det kändes lite grann som att jag hade nog hellre haft en creepy stämning så att man själv känner av det än att de ska försöka gestalta det ganska bokstavligt Ja, okej. Okay. Mm. Det var väl ungefär vad jag hörde i den recensionen också. Framförallt det här att de tyckte att det var väldigt, väldigt mycket jump scares, Men att eh, vissa saker i manuset var väldigt fyndigt som man inte vill avslöja. Mm. Eh, just den här stämningen av att inte vara säker på vad som är riktigt mm. eller ej. Eh, det pratade han också en del om, Chris Stuckman. Kolla upp på honom på Youtube om du vill... Få sex minuters recensioner av bra kvalitet. Mm. Ja, men alltså, jag tänker att ni tycker nog ungefär samma skulle jag tro. Ja, sen vet jag att jag läste någon recension i efterhand, och så var det många som tyckte att, att slutet var dåligt. Jag skulle nog säga att det var det bästa på hela filmen. Ja, spännande. Kanske inte just hur uh, The Execution av själva slutet var, men att det var ett sånt slut. Mm. Jag tänkte, ja, farget. Bra. så borde fler skräckfilmer sluta. Så kan jag ju ja. säga. Gott. <laughs> så det är väl det jag har köttat vidare på Final Fantasy 6. Ja. till Super Nintendo fan translation och sen jag har inte märkt av så mycket jag börjar närma mig slutet av spelet nu nämligen efter vad kan det vara 26 timmar eller någonting. Okej. Okay. Och jag har inte upplevt någon till stor skillnad. Nu har jag visserligen glömt av asmycket av Storing så att det var mycket grej det här. Har det kommer jag inte ihåg alls. Jag mm. kommer ihåg början och slutet men allting däremellan var ju som bortblåst vilket var väldigt ja. trevligt för då kändes det mer angenämt att spela spelet. Men så här i efterhand kände jag att jag hade lika gärna kunnat köra den västerländska eller amerikanska kassetten till Super Nintendo. Okej, okay. okej. Okay. Vissa skillnader. Det är väl några översättningar i den officiella amerikanska versionen. Ja. Men det, det vet inte jag för jag kan inte japanska så jag har inte spelat det på japanska. Men det är väl samma med den här fanöversättningen. Det är också en del saker som är lite det jag kanske själv märker också i engelskan att ah, men det här ser ut att vara lite taffligt översatt. Okej. Okay. Ja, ah, ja. Så. Eh, eh. Om man då tänker, är det värt att spela den osensurella japanska versionen, skulle jag säga det spelar faktiskt ingen roll. Nej, För det de okay. har censurerat tycker jag inte påverkar någonting. Det är väl mest att alla pubbar är kaféer. Det är så här, ja spelar det kan man väl leva med. Ja, det, det, är liksom, det spelar väl ingen som helst roll. Sen är det väl några namn på magier och sådana där grejer, men inte heller ett jättestort problem att de döper om holy eller vad det nu kan vara, eller att Fire 4, Firaga heter Fire 1, 2, 3 alltså det, det är ju skit skitsamma mm. eller att det är bossar eller summons som är lite nakna som de har ändrat om så att de har lite mer kläder på det spelar ingen jättestor roll för spelet i sin helhet eller springer någon alls det är klart. snarare nej men nu har jag, jag i alla fall testat den osensoria japanska ja, versionen. Jag känner um, väl att ah, det spelar inte någon större roll vilka man spelar. Man kan köra Ted i översättning lika gärna. Ja, okej. Okay. Ja, nej men det är väl så. Ehm, Sådana där grejer. Det finns säkert om så skulle det sig på att det är lite barnsligt då, att det liksom är kaffe istället för en bar. Att det, skulle vara, att det är en sån liten skitsak så att den inte borde ha Ändras alls ändå, för vem fan tar illa upp? Ja, eller att det är en boss som råkar visa lite mindre av brösten ungefär, och så tänker man, mm. nej. För det är ju. Nej, nej, det spelar absolut ingen roll. Nej. Det är ju inte Bra. därför man spelar Final Fantasy. I alla fall inte nej, jag. Det är klart att det inte är. Nej, inte jag heller. Um, sitter jag ändå och funderar lite på när du har pratat om det om jag någon gång liksom skulle. Orka, spela det igen. Det har jag tänkt på flera gånger också. Jag har alltid tänkt att det är så jäkla långt och man måste grinda mycket för att ja. lära sig alla magier och sånt. Men nu när jag har kört det nej, jag tycker att det går ganska fort att grinda i det spelet. Jag måste ja, säga jag... Att det är ett av de minst grindiga Final Fantasy-spelen. Ja, Okej. Okay. Alltså jag kanske känner lite så här då i så fall att jag tror att jag skulle ha, att jag skulle ta längre tid för mig än vad jag gör för dig. Så att liksom... Jag skulle ta mycket längre tid för mig att komma in i det spelet. Känner jag. Mm. Det... När, kan det ha, när kan det ha varit som jag faktiskt spelade det senast? Fan, det måste ju ha varit på PS3. Typ senast ja, jag körde det, det är sjuk... hela spelet från början till slut undrar jag fan inte det var typ 2006-2007 någonstans så jag precis hade mm. köpt det ja för då tänker jag att det här måste jag ha gjort för då vet jag att jag hade köpt Final Fantasy tror jag till PS3 mm. och körde det ja det var väl någon form av emulator antar jag att det emulerades på PS3 ett PS1-spel Ja du, nu när jag tänker efter att ska man spela någon version så kanske det är PS1-versionen lika gärna, eller Game Boy Advance-versionen eller den som finns till Android och iOS. Mm. Ja. Jag tror att så. det skulle funka precis lika bra. Det är väl det som jag gillar med Super Nintendo-versionen, det är ju vissa buggar som man kan utnyttja. Sen tycker jag inte att bossfighterna i det är så pass svåra att man behöver det, men det är ganska gött ändå med Vernish och Death-buggen. Okej. Okay. Som gör att bossarna dör direkt. För att använder du varnish på dem? Då försvinner deras resistance mot death. Eller deras immunitet mot death. Och då kan du bara använda den. Oh, fan vad gött. Och så dör de direkt. Det funkar väl inte på alla bossar. Men på i stort sett. Ja, på de flesta bossar funkar det. Jag kommer ihåg att den som jag tycker är jävligt frustrerande. Det är ju i den här. Vad är det världen heter när det har gått under? World of Ruin. Ja, tack. Uh, att jag vet <laughs> det är en boss högst upp i ett torn och dra åt helvete. Och, ja. och jag bara vet att tornet tar aldrig slut typ. Det mm. kommer jag ihåg när jag körde det senast. Det måste ju då varit... Ja, det var ju någon gång innan ps 4 kom ganska tätt in på det som mm. jag tyckte att det var så jävla drygt. Sen är ju inte den bossen supersvår, men man måste ju använda en speciell som det Esther, eller vad fan de är. Det är de ja, en Esther. speciell magi i alla fall. Ja, ja men så att man hoppar ner uppifrån va? Det är väl på den bossen. Ja, för... Jag jag... Han, han vipar ut allihop så man får se till att alla inte är på gamingskärmen om man säger så. Mm. När han kör sin sån här... Ja. ja, just det. Det är en taktik. Nej, för Jag grindade all magi där och då går det ganska fort att lära sig Ultima och Flare och de här. Ja, men eh, jag dog jävligt många gånger också för att det finns vissa bossar som använder eh, en skada alla magi. Typ Quake eller någonting och så stendör man. Mm. Och så, för att man inte vet just där och då att de använder det. En gång hade jag sån jävla otur att de använde en instant death-magi så dog alla mina gubbar. Jag hade sån maximal otur. Ja, och då hade jag grindat i kanske en timme och då var jag tvungen att göra om allting. Mm. Ja, jag förstår. Så det därför Fenerics Tower eller Cultist Tower eller vad det heter... Det gjorde jag kanske fem, sex gånger som var jag tvungen. Att, jag orkade inte leta upp på nätet, jag bara sms:ade Fredrik Keller, i Länser bara du, mm. hur fan gör man? Och då, då förklarar han ja, men gör så här. Och då funkade det hur bra som helst. Ja, ah, nice. Så det finns, finns lite 26. olika ställer att ta den bossen på, alltså, uppenbarligen. Eller olika sätt, menar jag. Ja, det som jag gjorde först var ju bara att alla hade Reflect Ring på sig när jag skulle klättra mm. upp. För att man får ju bara ja. använda magi där och inget annat. Ja. Just det. Och då fick jag lära mig Life 3, eller Arise, eller vad den heter. Mm. Eller Re-Rise, kanske den heter på den översättningen jag har kört. Skitsamma för att då när alla dör så återupplivas de automatiskt igen och det är ju det den bossen använder. När man dödar bossen så använder den ultima. Alla dör oavsett mm. känns det som. Så ja. man måste vara förberedd. Det är mycket taktiskt ändå i det spelet får man väl säga. Ja. Men vi kommer ihåg att eh, farsan kör kommer ju på att undra om man kan göra så här. Du vet att de hoppar upp i luften högt ja. upp alla gubbar och så kommer de ner en och en. Och sen så körde man bara ett tack med den då och sen till slut så wipar bussen Och då är de andra minst en kvar där uppe som hoppar mm. ner. Det är ju faktiskt ett jävligt vi. smart sätt. Ja. ja, det får man väl lov att säga. Nej, men andra halvan av Final Fantasy 6 är jävligt kul för att då är spelet ändå jävligt fritt. Ja. Och det gillar jag. Och det är ja. värt att göra allting. Mm. Nu måste jag fusk googla lite här. Och bara se vilket Final Fantasy fan det var. Körde du Final Fantasy? Vilket blir. 15 blir det va? Som är. Ja, precis. Mm. Nej, det det inte. Nej, det gjorde jag inte. Men eh, det, är det som är bra med att eh, jobba med kids. Det är att man får bra spelrekommendationer ibland. Mm. Eh, och... Eh, jag har fått höra att det är tydligen eller det var en som uttryckte att det är ett ganska underskattat spel. Uh, ja, uh, det tycker jag absolut att det är. Jag hade kul med det. Det som jag tyckte kanske det var att jag kanske gick in med känslan jag tyckte att nämligen Final Fantasy 13 var jävligt drygt emellanåt. Mm. Att det kändes som det, det var svårt på fel sätt, typ. Ja. Uh, det, men Final Fantasy 15 det hade jag, upplevde jag att jag sprang igenom. Jag tyckte inte att det var så svårt. Um. Men det kan nog vara värt att kört det. Jag har ju kört alla Final Fantasy fram till 12. Ja, förutom <laughs> ja. 11 då, som är online, men jag räknar inte med det. Men inte 14 heller sen, för det, ja just det, fram till 12. Det var inget. Ja, sen, eller jag har ju inte kört X2, har jag faktiskt aldrig kört. Nej, men, men det äh, räknas inte Nej, samma nej det, det känns som en spin-off. Jag inte det? Mm. Jo, absolut. Och Final Fantasy 4 After Years, det är också en spin-off det har jag inte kört. Ja. Men och så de... finns det väl till tre, det är alltså Final Fantasy 13 är väl dessutom en trilogi. För det finns väl både 13-2 och 13-3. Och där har jag bara kört 13 då. Mm. Um. Ja, det finns tre, så trodde det bara var två. Nej, Lightning, två. Lightning Returns är väl andra va? Ja, eller trean. Ja. Skitsamma, jag kan inte kolla upp ordentligt. Nej. Vi, det, det kan, det kan få in, vi får väl få någon som meddelar oss att ah, men så här mm. ligger det till. Och så tänker jag, okej, okay, tack för informationen. Yes. Men de som jag. bara heter Final Fantasy och sen Final Fantasy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mm. 12. De har jag kört. Ja. Det som jag inte gillar med 13, det var att alla gubbar hade ju någon form av specialattack. Nu är det sjukt länge sedan så det är det inte säkert att jag minns. Men det kändes nästan som att de skulle vara bananas bara. Mm. Det var någon karaktär, en snubbe som hade någon sån här jävla... sån här liten gul fågel i huvudet i sitt stora hår. Han hade en bilattack. Och så liksom hans som här specialare där var att det var att det åkte omkring en bil. Men man skulle också styra bilen. <laughs> Hur tror du jag med? Det är något ja. sånt där. Jag kan, och det, jag begrep aldrig det där någon gång. Jag bara säger aha. Mm. Ah, ja, strunt samma. Är vi klara mm. med Final Fantasy 13? Ja, det är mm. det som jag kommer att tänka på. För det var ju inte länge sedan ni körde Final Fantasy VII. Jag har fortfarande inte gjort slutet den För att när man kommer till tredje skivan brukar jag tröttna på det här spelet, tyvärr. Ja. Ja. I övrigt är det kanonbra. Men Final Fantasy IX känns ju väldigt bortglömt. Och det är ju kanske egentligen det bästa av dem som kom till första PlayStation Okej. Ja. Det var det jag tänkte bara. Wow, det här var precis vad jag behövde. Det kanske var sinnesstämningen just då. Det är ju ah, 15 år sedan. Mm. Eh, ursäkta då. Så är eh, Lightning Returns en uppföljare till Final Fantasy 13-2. Ja, men då hade du rätt. Då har vi. Eh, bra. Jag då kunde inte, nämligen inte släppa det. <laughs> Nej, men det är väl jättebra. Då är informationen mm. korrekt. Jo. Men där kan vi slappa Final Fantasy för annars kommer jag att fastna där. Vi har ju en ja. Final Fantasy-special men vissa av de här specialavsnitten som vi gjorde för flera år sedan jag skulle, det känns ibland som att fasen, det där skulle man ju ha pratat om eller man kanske skulle prata om det på det sättet. Men mm. nästan man skulle vilja göra om det för att göra det bättre. Ja, men det är lite speciellt. För det har man ju sett att det är ju YouTube-kanaler och allting ibland. De gör en sån revisited typ. Mm. Vi kanske borde göra något sånt någon gång. Eh, vi gick ut ganska starkt med vad var det varit, typ Symphony of the Night andra avsnittet. Vi var ju inte redo för att prata om ett sånt stort Nej. spel som Noobs på podd. <laughs> Nej, vi var nog inte där. Då hade vi ju för sig eh, Johan som är gäst också. Det, det hjälpte ju. Men mm. jag var in så här efter 200 -någonting avsnitt. Så kände man ju att ja, man kanske skulle ha sparat de spelen tills man är bra på att snacka. Det kanske man kunde gjort. Men det var ju också å andra sidan att det kanske är de avsnitt som man lär sig av en del också. För jag tycker ja. att jag har gått tillbaka och lyssnat lite ibland. Så tycker jag att det gick rätt snabbt för oss att bli bättre mm. sen kan det gjorde väl att vi ibland så spelade vi in var sjätte vecka typ ja, vi, gjorde, vi hade väl ett tag där vi gjorde en gång i månaden bara mm. um. jag tror det var när jag pluggade som mest så att jag mm. behövde plugga mycket Jag tänkte ja men vi kör en gång i månaden men sen ja. blev det en gång i veckan mm. och då blev det mycket bättre tycker jag mm. ja precis Ja, men så ser ja. det ut men ska vi gå på veckans sköj här nu då? Absolut. Vi skulle kunna kalla det här för en Halloween-special. Vi gör det. Ja, varför inte? Nu är det 27, 28 minuter in i avsnittet så kallar vi det för Halloween-special. Mm. För vi hade ingen Halloween-special förra året. Jag vet inte om vi hade det för förra året heller. Så nu är det väl dags att återinföra... Namnet Halloween-special. Sen hur mycket det Halloween det är skitsamma. Vi mm. kör ändå. Jag lovade yes, att jag i dig förra veckan. <laughs> ja, det lovade du. Och eh, nu ska jag göra det. Det kommer inte bli ljudeffekter på grund av att det är lite tekniskt rulligt. Det är volymen som blir konstig. Den är väldigt mm. hög. Och sen är det ju copyright också som jag är skitnåig över. Så därför gör det inte. Nej. Men... Men, men jag kan rekommendera att man bara... Man kan, det är bara en googling. Det ja. där. Alltså quiz med ljudeffekter. Så kan man göra det själv. och yes, testa det. så gör vi. Det var ganska kul. Så mm. jag har gjort ett eget quiz med lite frågor. Som jag tänker att... Ah, men det här skulle kunna vara svårt men jag tror att det är någonting frågorna som jag kommer att ställa jag tror att du har i alla fall hört talas om det så att du skulle kunna gissa dig fram till rätt svar om det alltså, blir så för fan vad nervös jag blev. Nej. Jag... Men jag tror, jag tror att du kommer att ta majoriteten av de här frågorna. det är 20 jag vet, stycken jag, totalt jag, jag, jag tänker nu på när SVT skulle sända Big Four Live med Metallica som huvudband. Mm. Och eh, de körde en hel dag på SVT mer eller mindre. Så var det två gubbar som skulle stå och liksom göra lite hörsnack inför Metallica-spelningen. Mm. Och så var det väl rätt uppenbart att en av de här kanske inte hade gjort så mycket tv. Uh, och den andra killen var den här som jag har glömt namnet på nu men som också uh, höll i den här hårdrocksnatten som SVT hade en mm. gång i tiden. Vet du vad jag menar då? Ja. Uh, och så helt plötsligt så är båda bara tysta. Och så börjar den vana då snegla lite. Och då säger den andra så här Ah oh, fan, sorry. Blackout. Blackout. <laughs> Men då är ju den andra sludden så proffsig att han säger bara Jo, vad vet vi om vad svenska människor vill? tycker om Metallica? Mm. Ja, just Och då ploppar den andra tillbaka. Ja, ja, just det. Det undrar vi naturligtvis. Så det såg vi till att ta reda på. Och så klippte de till intervjuer. Snyggt löst. Ja. <laughs> Men just det där som jag ändå känner, det har ju hänt att man som lärare ibland när jag var lärare får man väl säga nu mm. att man tappar tråden fullständigt och vet inte vad det var man skulle prata om ja. och då tänker jag att, då har jag alltid känt sig att man kan göra på ett roligt sätt och så kanske säga, fan nu kommer jag inte ihåg vad jag skulle säga men jag hade ju känt att det värsta man kan göra i en sån situation det är ju att göra så som han gör om eleverna hade suttit och tittat på mig och jag hade sagt så här. jävlar, fan blackout, jag vet inte vad jag ska säga då får man ju bara gå och dricka lite vatten eller något så kommer man ju på det de gångerna som jag har stått i ett klassrum och undervisat och tappat bort mig då brukar jag ju säga om jag gör det okej, okay, nu tappar jag bort mig lite grann. var var jag någonstans det är också ett bra sätt att kontrollera ifall folk lyssnar och det är alltid någon som gör det. Ja, nu fyllde jag på med lite turvin. <laughs> yes. Ehm, ta några djupa så ska jag byta snus och sen så kör vi igång. Mm. Det här ljudet av en dosa som öppnas och stängs ändå. Det är fantastiskt. Jag tar två. All right. är du redo? Jag får väl vara det. Jag kommer att göra så här, jag kommer att ställa 20 frågor och du svarar på 20? dem. 20? Ja. <laughs> Fan vad kul, jag hade räknat med lite färre men det är bara roligt. Det är blandat spel och film. Ja, ja. Men det, det är nog majoritetsspel men det är några filmfrågor också. Mm. Och du, får, du kommer ju att svara på frågorna direkt så här. Men jag kommer inte att säga om svaret är rätt eller fel. Okej. Okay. Utan jag kommer att anteckna vad det är du svarar. Mm. För jag tror nämligen att jag har facit i de här frågorna i huvudet. Så jag behöver inte skriva ner dem för mig själv. Okej, okay, bra. Det innebär ju naturligtvis att det är en risk att jag, att jag säger fel svar sen när jag säger facit. Men... Ja, ja, men det, det får väl gå. Må så vara Lite roligt ska vi väl få ha, tänker jag. Ja. So be it, Jedi. Då åker vi då. Ja, visst. Fråga nummer ett. Och jag tänker, ni som lyssnar nu, ni får också kussa. Eh, antingen så tar ni hjälp av Joel-svar, eller så svarar ni på egen hand. Och det är därför jag inte avslöjar om det är rätt eller fel. Mm. Det blir bra. Vad står förkortningen NES för? N e NES. Då svarar jag Nintendo Entertainment System. Ska jag bara anteckna ditt svar? Mm. Jajamän, så, då har jag skrivit ner det. Då tar vi en filmfråga här nu då. Varifrån, eller kanske vad ifrån, kommer fredag den trettondes karakteristiska ljud? Huh. Oj. Vad ifrån kommer fredag den karakteristiska karaktäristiska ljud? Det här kan faktiskt inte jag. Det här... Tsch, tsch, tsch. Ja. ja ähm, det är det de också det driver med lite i äh, scary moviesen tror jag. Mm. Mm. Ähm, då säger jag att det kommer ifrån instrumentet gurka som man fick spela på på mellanstadiet. Guiro alltså. Mm. Jajamän. Sugen på nästa fråga? så kör på. <laughs> Vilket är Nintendos bäst säljande spel någonsin? Nu är jag faktiskt lite osäker. Men jag tror faktiskt att jag säger Mario Kart 8. Mm. mm. Kanske ångrar mig lite nu. Men det är samma Jag bara så. Okej. Okay. Ja. Då kör vi på nästa fråga. Mm. Får jag hoppas att ni som lyssnar med också. Annars får ni väl pausa om det går för fort. När släpptes Playstation 5? Och då vill jag ha månad och år. Då gissar jag, du, nu blandar jag ihop det, jag har ju väldigt många som förbokade. Du, det, gör att det gör att jag har i huvudet, det var CEO så många månader innan, men jag säger ändå november 2020. Mm. Då är det antecknat. Då tar vi nästa fråga. När släpptes Super Nintendo i Japan? År räcker. Jag fick ett 1992 när jag fyllde fem år. Då var det väl knappast spritter nytt. Um, Tänker på någon video med Angry Video Game Nerds. Så jag säger 1990. Mm. Det var i Japan va förresten. Ja, som du sa. Ja, 1990. All right, och lyssnarna är med antar jag och ni har gissat antingen i era huvuden <laughs> eller om ni har antecknat på papper eller den smarta telefonen med anteckningar funktion. Så åker vi vidare till nästa fråga. Och det är en filmfråga. Till vilket land reser Forrest Gump för att tävla i pingpong? Ja, eh, får väl säga Kina ändå då. Då är det antecknat. Och ni som lyssnade med... Oh. <laughs> Och har gissat och behöver ni fundera en stund till så får ni trycka på pausknappen för nu ska jag och Joel gå vidare till nästa fråga Vad innebär egentligen uttrycket Gibb? Ja äh... Och då tänker jag på att, jag tror att du tänker så här nu, att man säger att man ska gibba. Att det har blivit, att det egentligen betyder att man ska spela. Mm. Men jag undrar ifall inte det är en kill i ett Quake-spel från början. Jag gissar på det. Mm. Ungefär som en frag, alltså. Ja. Ja. Som en frag. Lägger vi till då. Så Sådär. Bra. Och ni som lyssnar har säkert också kommit. Mm. Med ett svar. Du får säga sen också vilken fråga vi är på. Det vill jag veta. Då vill jag lite... Nu är det fråga åtta. Ja, jag har inte numrerat dem i mitt lilla ja, dokument. Men fråga Nej, åtta. det är lugnt. Ja, bra. Tack. Jag, jag, får, jag får säga att nästa är nummer nio. Då, då håller vi bättre <laughs> reda på grejerna. <laughs> jag bara kör på. Ja, bra. Okej, sant eller falskt? Sonics namn var från början Mr. Needle Mouse. Ifall den inte är sann och du har kommit på det själv, så vad är det, det perfekta namnet för att man blir jävligt osäker? För det låter ju helt absurt att han skulle heta så. Men samtidigt så låter det så jävla dumt så att jag måste säga att det är sant. Mm. <laughs> ja. Mr. Mouse, Det är ett sjukt bra namn. Ja. Jajamän. Och ni där hemma är roligt att säga som om vi vore ett radioprogram. Har också antecknat nu antingen i huvudet. Då är det fråga nio nu då. Och det är en filmfråga. Vem spelade Marty McFly innan Michael J. Fox axlade rollen? shitmonk. <laughs> ja, den namnet kan jag inte. Alltså jag vet vem det är, men jag vet inte vad han heter. Okej. Okay. Tyvärr. Alltså jag kan inte ens gissa. Liksom tyvärr. Ska uh, säga pass på den då, eller vill du bara slänga med ett namn? <laughs> Nej. Uh, det är bara något som kommer upp i huvudet. Kan man, kan man göra så här? Och du får du säga om du är okej. Okay. Kan jag Lämna den och fundera på den under resterande frågor. Ja, jag skriver med stora bokstäver. Förstår du bokstämmer. hur jag menar? Ja, då tar vi fundera ja. på fråga nummer nio. Och så har ni som lyssnar antecknat och kanske sagt namnet högt. Men Då tar vi fråga nummer tio nu då. Så får du fundera på nummer nio. Vi parkerar den så att säga. Alla mot alla referenser. Det är det säkert. Jag brukar tänka när man är på konsum och glömt plånboken. Brukar man inte säga att man får parkera då så att man kan springa till sin plånbok? Kanske. Jag har ingen aning. Ja, det kan vara en alla mot alla referens, men det var faktiskt inte det jag tänkte på. Men det är ju skitsamma. Ja, det är väl en sån referens. <laughs> Vi kör en till filmfråga då. På fråga mm. nummer 10. Har jag för mig att det var... Vilka färger har Freddy Kruegers randiga tröja? Röd och mörkgrön. Då är det antecknat. Och vi går vidare till nästa fråga som är fråga nummer 11 mm. Vilket år släpptes första Doom? Det är inte länge sedan vi spelade in det Nej. känns det som Det är några veckor sedan så tror jag vi pratade om det Ja Um, då försöker jag tänka så här nu då bara. Um, då var Half-Life 98 och så några år innan Quake 2. Och så han väl Quake 1 komma däremellan så originaldom släpptes väl då antingen 93 eller 94 skulle jag gissa på. Wolfenstein är ju före, men jag säger 1994. Mm. jag känner nu att den där skådisen mm. räcker det med efternamn ja. då tror jag att han heter Stolts med Z mm. Mm. och jag nej, jag, jag chansar det är Erik som är hans förnamn tror jag mm. ja så säger vi då är det antecknat på fråga 9 då. Ja, tack. Av vem som spelade Marty McFly innan Michael J. Fox axlade rollen. Mm. Då ska vi se, är det fråga 12 vi är på nu då? Jo. Bra, då kör vi. Arnold Schwarzenegger är en av tidernas största actionhjälte med filmer som Terminator, Predator och Total Recall. Vilken film är hans första någonsin? Mm, eh, det måste ju vara Hercules alltså Hercules i New York nu är det sånt här läget att jag blir lite osäker på vilken stad det är men vi säger Hercules i New York då mm. vilket är ännu jävla pinsammare om jag har fel på för det vet jag att jag satt uppe och kollade på EMDB-sidan när vi spelade in förra veckan. <laughs> Fan vad kul att jag ändå har då... Det är nästan så, det är lite throwback frågan nästan det här. <laughs> ja, det blev ju verkligen så. Det kanske är så att, det är så, att jag har gjort det under medvetet då. Att det ja, ja, här vet jag vi har pratat inte? om i podden och då ställer vi den frågan. <laughs> ja. Mm, det låter mer genomtänkt än vad det faktiskt är men vi kan säga att det är så Visst. okej då kommer nästa fråga är det nummer 13 vi är på nu? ja det stämmer säkert strunt samma nu är det inte lika viktigt längre jo det är nummer 13 okej ja. eh, nämn ett spel utvecklat av From Software som inte är Dark Souls 1 2 3 Demon Souls, Bloodborne, Elden Ring eller Sekiro. Mm. Vet du hur, gissa, hur jag tänker här nu? Det är när Emil som var med och spelade in det avsnittet. Vi hade en gemensam chatt mm. och jag ställde frågan vilka spel har ni spelat? Och du skrev ju det då. Vad fan de det jävla spelen heter. Ooh. Wow. Nej. de har ju gjort något sånt jävla mech har jag för mig. som liksom stora robotarspel. Um. Jag säger att det är ett Mech Warrior-spel de har gjort då. Säger vi att jag är säker på att det inte är sant <laughs> yes mm. då ska jag anteckna det då kör vi på nästa fråga nummer 14 Jo. Vilket arkadkabinett är det bäst säljande någonsin? Det är pac -Man. Då är det antecknat. Och ni som lyssnar har också antecknat nu. Annars får ni pausa för nu ska vi gå vidare till nästa fråga. Mm. Vilken är den allra första filmen baserad på ett tv-spel? Oj, bra fråga. Vad fan kan det vara? Men du menar det i alla fall baserat som på det är inte så att det, det, ja det är klart att du menar glömde det. Live action film ja. av ett tv-spel. Ja, det är det säkert någon jävla sån där japan som har gjort något jättetidigt som man inte känner till. <laughs> <laughs> um. Nej, men, den första, men alltså den första jag kommer på det är ju Super Mario Bros-filmen då. Den mm. gamla. Det, tyvärr. Det bör ju absolut finnas en tidigare. Det fattar jag ju också. Men nej. Ja, och, den, eh, den, ja. Ja, och det, det är ju live action som, som frågan är då. Jag tänker för er som som lyssnar. Ja. Som den du nämnde är ju en live action. Mm. Annars hade jag fått säga att eh, nej, tecknade filmer räknas inte utan live action. Jag skulle ha varit tydligare med det i frågan. Det är live action jag är ute efter. Mm. Men det är antecknat nu i alla fall. Så nu är vi på fråga 15, eller? Ja. Ja. Vilket år kom det allra första tv-spelet 1958 1968 eller 1978? Den här är ju tuff. För det här, den här tycker jag ju är lite så här: Det här går nästan att debattera vad som ska räknas som det första. Mm. Uh, en del säger ju att det är Pong som är det första. Medan andra säger att det är den här radan som de byggde om till att göra vissa rörelser. Uh, radan hade ju funnits ett tag där kring 68. Så jag säger 68 och jag tänker att det är nog det som räknas som ett första tv-spel och inte Pong. För Pong bör väl ha kommit på 70-talet någon gång, tänker jag. Mm. Mm. Det var inget bekräftande hummande utan bara okej. Okay. Mm. <laughs> ja, uh, ja bra där då tar vi nästa fråga fråga nummer 16 ja. vilken maträtt ska ha varit inspirationskällan till Pac-Man man gud nu vet man också att man har svarat fel när jag svarar Pac-Man för då hade du aldrig haft med en sån fråga ifall det hade varit rätt svar <laughs> Matret. Mm. italienska köttbullar då är det antecknat då har vi tre frågor kvar då mm. Då är det ju fråga 18 nu egentligen. Ja. Skitsamma ifall det har blivit fel. Det ja. är ja. de, de har det. De är skitsamma. Ja, vi har tre ja. frågor kvar. Så mm. då är det här nummer 18. Ja. Vad heter Segas framgångsrika beat em up-serie som kan liknas vid en rival till Capcoms Final Fight? Uh, Street of Rage. Då är det antecknat. Typ. Så. Då kör vi vidare. Yes. Filmfråga. Sant eller falskt? Sean mm. Connery hade toppet när han spelade in Bond-filmerna. Det är sant. du redo för sista frågan? Ja. Vilket är första Xbox bäst säljande spel? Det enda som jag funderar på nu. Jag är ganska säker på att det är Halo. Men frågan är ifall Halo 2 också kom till första. Nej, Jag säger Halo, Combat Involved. det Diver Diverhil Det var alla frågorna får jag, Kan jag kommentera en grej nu? Eller hur ska det bli med de som ska spela? Jag vet att jag, vet, jag tror jag har fler på flera men jag är helt hundra på att jag har fel på en för att jag har tänkt fel med bäst säljande Nintendo-spel, nämligen Okej okay. ja. Det får vi väl se då när jag rättar ja. Ja, men som sagt. Den, jag har, om jag kan säga så här. Jag förstår ju nu att ett spel, tog, ett spel har ingått i en konsol. Blink, blink. Mm. Ja Men om du får bestämma då. Nu när jag har svarat på alla frågorna innan jag avslöjar svaren är det någon fråga får, får man ändra på frågan då? Nej. Okej. Okay. <laughs> Svar som inte pargerat ligger så att säga. Ja, absolut. Mm. Då ska vi se. Jag kan väl säga så här att du har svarat rätt på majoriteten av frågorna. Ja, vad gott. Tror jag. Ja. Det ser ut så i alla fall. Mm. <laughs> Men det var jättebra <laughs> bra Jag jag faktiskt inte. Jag chansade på en del. Mm. Och du har chansat rätt på en del. Så bra. Min plan om att det här ska vara frågor som du kan chansa dig rätt till ja. gick i lås så att säga. Och, tur. Ja. Mm. och eh, ni som lyssnar då om ni inte vill ha facit riktigt än pausa lite då men pausa inte för mycket för då kommer ni att sluta lyssna Så nu kommer rättningen här då mm. Första frågan Vad står förkortningen NES för? Och där Aha. svarade du Nintendo Entertainment System mm. Och det är rätt Ja, vilken tur Det är ju en sån där fråga som man tänker, ja, man det är ju lätt eller kan mm. jag ha fattat fel? En sån fråga skulle det kunna vara. Ja, det är precis. Och sen var andra frågan, varifrån eller kanske vad ifrån kommer fredag den trettondes karaktäristiska ljud? Ja. Och ditt svar var ju gurka, en sån man spelar på. Ja. Jag tror, jag tror det heter guiro också, man kan säga gurka. Ja. Ljudet kommer från om jag inte minns helt fel är hon som spelar Jason Voorhees mamma. Ja. När, det är ju första filmen när hon vet ni, får någon knäpp och ser hon kill her mommy, kill her mommy. Mm. Det är därifrån det kommer. Okej. Okay. Så första ljudet är K -k -k -k, det är från kill och det här andra är Mami ma, ma, ma, ma Det här har jag aldrig hört Faktiskt Det är intressant ändå mm. Så från Killer Mami Och så lade de till effekter så. K -k -k -k. ändå. Mm. Det är ganska coolt mm. Det var ganska nyligen jag fick lära mig det Så jag tänkte, Men ja. det här är en sån trivliga mm. fråga som, För det är ju jättekaraktäristiskt ljud Ja verkligen så den var inte rätt, men Guiro var ett fantastiskt roligt svar. Mm. <skratt> <skratt> <skratt> Okej, okay, tredje frågan då. Vilket är Nintendos bäst säljande spel någonsin? Och där svarade du Mario Kart 8. Eh, ja, det gjorde jag. Men jag tror att du kom på rätt svar så småningom. Så vad ja. var det du tänkte på? Ehm, jag, alltså jag vet att Wii Sports är rätt. Det. det är det. Ja. Ehm, jag tror att jag fastnade lite i att jag har sett så mycket nyheter om hur jävla mycket Mario Kart 8 har sålt. Mm. Och att jag då fastnade... Jag, jag tänkte Jag hade lite för bråttom, tror jag. Jag ska Helt kolla enkelt. på en lista här vilka som är Jag de. tror att det måste ju vara med på topp 10, topp 5, tänker jag. Nu ska vi se. Ja, det är på femte plats. Mario Kart 8 till Wii U och Switch. Ja. 39,63 miljoner eh, exemplar. Ja, det är ju en del. Får man ju det säga. är ganska mycket. Wii Sport som är på första plats. Det sålde i 82,90 miljoner exemplar. Mm. Det som jag fastnar i huvudet på att fundera på, det var faktiskt ifall det första Super Mario skulle vara med också. Och det mm. ser jag ju på samma lista, det ligger på 48,2. Mm. Så det var ändå långt, långt ifrån Wii Sports. Det är så hälften istället... så många sålda exemplar nästan, men det är ändå på tredje plats. Mm. Eh, precis. Och då är det ju spelet då och då räknar de väl med då både till NES Game Boy Advance Game Boy Color och Virtual Console till 3DS Jag misstänker väl att Virtual Console till Wii räknas där också mm. Får jag ställa en fråga till dig nu när mm. vi ändå har den listan öppet innan du får gå vidare mm. Är det inte jävligt märkligt att det är så få Zelda-spel med? Tre jo. stycken. Uh, det fattar inte jag. Men uh, ja, det var bara det är konstigt tycker jag i alla fall. Jag tycker också att det är märkligt. För det är ju också en uh, jäkligt stor spelserie. Men det kanske inte tilltalar här lika mycket som uh, mm. de andra. Det, det Jag tror att det kanske är så att många försäljningssiffror är personer som inte nödvändigtvis gamers på det sättet. Ja, men ska jag säga då vad jag reagerar på mycket? Gamers eller barn. Eller att det, det, det är casuals och barn främst. Ja, men vet du vad jag uh, reagerar på lite? N nog, för det har ju släppts en del Zelda-spel trots allt. Mm. Hela serien har ändå sålt 135 miljoner. Och hur fler då inte kan vara med på listan. Det gör det ännu märkligare. När det som har sålt mest bara har 23 Mm. Alltså, det är ja, skitsamma. Det är statistik. Det är vad det är. ja nej, men jag tycker uh, också att det är en ganska svår siffra. Ja. Duck Hunt har ju sålt i fler exemplar än alla sälda spelare. <laughs> men det ingick också vara på någon sån där. Uh, Lite dubbel... alla totalt om. Men... Nej. Men har ja. du det i. Ja. Ja, ju... skitsamma. <skratt> det, det, det följde med när du köpte Zappen <skratt> ja, men, en gång i tiden och sen ja. var du med i kombinationen med Super Mario Bros. Ja. Jag vet inte om det räknas med kombinationskassetten, men det måste mm. jag väl ändå göra. Ja, men du, eh, nu vet jag hur det kan bli när du och jag gör sånt här så nu går vi vidare. Ja. För annars så kommer jag på en intressant fråga <skratt> som du har ett 20 minuter långt svar på. <skratt> <laughs> Vilken ärlig som, är, som är ett bra svar. Ska ja, ja, ja. Nej, men, eh, ja, ja, jag tar det som en fjäder i hatten. Ja, garanterat. Okej, okay, så fjärde frågan. Och nu är det säkert femte eller sjätte frågan som jag kallar fjärde frågan. Om jag känner mig själv rätt för jag kan inte räkna för fem öre. Eh, hur som helst. När släpptes Playstation 5? Och då var det månad och år. Och här gissade mm. du. Ja. Helt rätt. Ja, bra. November jag... 2020. Jag valde mellan det och oktober, men var väl tämligen säker på att det var november faktiskt. Mm. Mm. Och sen var nästa fråga, nummer 5 eller 83. Ja. Jag kommer inte kunna hålla räkningen i huvudet. Nej, det är lugnt. När släpptes Super Nintendo i Japan? År räcker och då svarade du 1990 och det är korrekt. Bra. Sen kommer vi till nästa fråga som är andra filmfrågan, inte första. Till vilket land reser Forrest Gump för att tävla i pingpong? Och mycket riktigt så är det Kina han åker till. Mm. Det är väl ett lag han är med i var och lirar. Ja, så är det nog. Kan man sin pingpong så kan det inte vara ett annat svar. Det kuggiga med den här är att det är en amerikan som har gjort filmen och han kan tro att Kina och Korea är samma typ. Ja, men lite så. För det här tänkte jag faktiskt skulle vara en sån fråga. Som jag, men den är ju lätt, fast tänk om det inte är det. Nej, men det är så att det, det var en sån där fråga som några frågor är att jag är ganska säker men så blir man ändå lite osäker. Det är som idiotfrågorna i Alla mot alla mm. och vi ska referera till det igen. Ja. Okej och sen har vi då uttrycket gibb som idag an, har fått en annan betydelse. Det vill säga ja men ska vi gibba lite ikväll och då betyder det att man ska spela. Mm. Men att gibba då som verb kommer väl från 90-talet va? Säkert. Och då kan ju det ha använts indirekt för att man ska spela men då kanske det är ett specifikt typ av spel man ska spela. Mm. Och det är ju FPS. Och du, har, du sa ju det, en kill i ett quake-spel mm. som en frag. Och grejen är att ordet mm. för en kill i ett quake -spel är frag. Ja. Men om du skjuter på eh, liket av en fiende på Quake med en oh. hagelbussa mm. så är det, kallar det sig för giblet. Så egentligen uttalar sig nog jibb om inte jag är helt ute och ah. cyklar. Mm. Okay. Och då är det när det är extra blodigt och ett gäng lösa kroppsdelar. Ja, okej. Okay. Som när du skjuter fiender i Doom och de blir en sån här kötthög. Det är en mm. gibb. Okej. Okay. Sen kommer vi till nästa fråga som är nummer 118. Mm. Sant eller falskt Sonics namn var från början Mr. Needle Mouse. Mm. Och nu kan jag tänka mig att det är ganska många som lyssnar på den här podden som tänker att, ja men det känner vi igen. Det är ju det. Och det har man trott väldigt länge att det är hans originalnamn. Det är väl någon konstig översättning av vet inte om det är kanji-tecken som sätts ihop och blir eh, nål och mus sen kan ja. min förklaring här vara fel också men det det gör ingenting, då kan man rätta mig och det som man då trodde var sant att han kallades för Mr. Needle Mouse, är faktiskt falskt ja. <laughs> I, ja, man. man har trott det i jättemånga år att det är sant att han heter Mr. Needle Mouse, men han har i själva verket aldrig hetat det Nej. det skulle i så fall vara att han kallas för Mr Hedgehog men att det ordet blir i de tecknarna nål och mus. Ja, okej, okay. men aldrig herr nålmus. Vilket är synd för jag vill att han ska ha hetat så. Ja. Eh, här, det, det som var roligt med den här frågan, det tycker jag var att jag skulle också kunna tänka mig om det hade varit så här, om det hade varit falskt. Så skulle jag bara tro att det var ett ord som du tycker är roligt och hade kommit på själv. Det hade ju faktiskt kunnat vara det. det kändes väldigt emilskt. Ja. Jaha. Det var Nej. det jag som gjorde den frågan rolig för mig. Mm. Nej men Det är en sån eh, feluppfattning att det var hans... Och det, jag tror att om du gör många quiz på nätet om det var med Mr. så skulle du kanske få rätt för om det skulle vara sant. Men det är det inte. Sen den fakta jag säger om det här och tar jag direkt från huvudet så att vissa detaljer kan vara helt fel. Så ni får ta det som spekulationer. Då får yes. ni gärna höra av er och säga att så här är det egentligen. Ja, så gör vi. Okej, fråga 995. Vem spelade Marty McFly innan Michael J. Fox axlade rollen? Ja. jävlar var du lyckades briljera där efter att ha fått fundera för mycket riktigt så var det Eric Stoltz som fick ja. då spelade till och med in ganska många scener mm. i hela filmen med honom det jag vet att den som finns att se på Youtube är ju den scenen från kaféet. jag vet inte hur många det finns men när han har kommit till 50-talet där så träffar han ju sin pappa på kaféet. Mm. den finns ju ganska mycket av ja grymt, men eh, jag tror att Michael J. Fox var faktiskt tänkt från början, de ville inte ha någon annan honom egentligen, men han var inte tillgänglig för han gjorde den här sitcom sitcom-män, ja. kanske man kan säga bestämt vad, mm. inte ihåg vad den heter, men sen lyckades de få lösa honom, och det funkar inte med Rick Stoltz, för han var inte nöjd med någonting i manuset uppenbarligen, nej. och då tänkte de att, nej men vet du vad, det, det funkar inte, och det tyckte inte han heller, så då Ah, ja. mot Och så blir det så. Michael J. Fox. Och det var väl bra det är han är perfekt i den rollen. <laughs> ja Tack! Ja. Okej, okay, och då är vi på fråga 1 888. Och det är vilka färger har Freddy Krugers randiga tröja? Mm. Eh, mycket riktigt så är den röd och grön. Mm. Du sa ju mörkgrön, men det är grön. Ja. Du... Och det är väl jag, jag uppfattar den också som mörkgrön. Det ser ut som det är röd och svart, men det är röd och grön. Mm. Just det här att många säger att den är svart. Ja, jag skulle kalla det här mörkgrön faktiskt mm. ändå. Mm. Ja, nej men absolut. Jag, jag, jag är enig. Okej, så har vi fråga 999991. 99 vilket år släpptes första Doom? Och där valde du mellan två år. Ja, men det här, ja. Ditt fan. svar var ju 1994 och om jag erinrar mig korrekt så var det Doom 2 som släpptes 1994. Mm. Ja. Och första kom 1993. Ja. Jag köper det. <laughs> Sen kom Doom 95, om jag inte minns helt fel. Förlåt? Doom 95, men jag tror att det bara var Doom som funkade kanske på Windows 95, ingen ordning. Ja, okej. Okay. Sen kom Final Doom, det var väl första Doom fast med en extra episod mm. Fan jag hoppas att jag har rätt när jag säger sådana här <laughs> grejer. Och försöker mm. briljera med min kunskap. Det enda jag har googlat fram det var försäljningssiffror för Nintendo-spel. Ja, jo det. Okej, fråga nummer 78 och halv. Mm. Arnold Schwarzenegger är en av tidernas största actionhjälte med filmer som Terminator, Predator och Total Recall. Vilken film är hans första någonsin? Mm. Och det är Hercules i New York. Ja, jag var relativt säker faktiskt. Såg det för en vecka sedan som sagt. Och... Annars hade ju nog fan inte klarat den. Faktiskt. Nej, men för att han var ju med i någon annan film, den kom direkt efter och där tror jag att han inte har fått credit mm -hmm. jag kommer inte ihåg vad filmen heter eller så fick han credit men i Hercules i New York så står hans namn på posten är Arnold Strong ja det är så, har man för ja, namn så får man ju ha ett Hollywood namn. Man behöll sitt eh, riktiga efternamn ja och det är ju omöjligt att glömma ett sådant ikoniskt namn som Schwarzenegger. Ja, eh, verkligen. Bra. Då har vi fråga nummer Q upphöjt i X. Mm. Fan vad roligt att var nu nämn ett spel utvecklat av From Software som inte är Dark Souls och då är det ingår ju då 1 2 och 3 Demon Souls, Bloodborne, Elden Ring eller Sekiro. Ja, och eh, du var ju inne på rätt spår med eh, jag hade aldrig kommit på det här. Jag vet jag med kommer mix. känna igen. Kommer Eftersom... känna igen det direkt men kommer aldrig någonsin om jag så sitter här till nästa år kommer på vad den här jävla spelserien heter. <laughs> För det du tänker på är nog Armored Core. Ja. Och <laughs> så klart att det är eh, Jag tror Notabene tror att FromSoftware var att de publicerade det men de utvecklade det inte mm. Armerad kärna Sen kanske de har utvecklat något annat Armored Core naturligtvis Eller så har jag helt fel överhuvudtaget Däremot om du hade sagt Kingsfield som vi skrev i den här chatten så hade du haft rätt Mm det finns fler. Jag kommer inte på de namnen just nu. Det finns något spel från From Software som jag glömt vad det heter. Men det är något spökmysterium på en ångbåt. Spännande. Ja, i första persons vi till PS1. Det var jävligt cool stämning i det. Steamboat Adventure 2. Typ. ja. Vi säger att det heter så. Okej. Okay. Mm. Nästa fråga. Fråga nummer... 64. Vilket arkadkabinett är bäst säljande någonsin? Mm. Det är faktiskt inte Donkey Kong. Nej. <laughs> och det var inte heller det du svarade. Det var pac du svarade och det är faktiskt rätt. Ja. ja, vad härligt. Vet du vad jag var osäker på här? Att jag fick en sån här känsla av att det skulle vara, är det Miss pac det heter? Ja, det är väl en, kan man kalla det uppföljare? Det är ja, ju inte Pac-Man ja, 2, men typ uppföljare. Men jag hade, fick bara för mig att det skulle vara den som hade sålt mest. Att jag har sett det någonstans. Idag pratar man om pac -Man, Men faktiskt så var det pac Miss Pac-Man som sålde bäst Typ så. Fick jag för mig att jag har hört någon gång. <laughs> det, det som jag inte har baserat frågan på, det är ju inte hur stora intäkter maskinerna har gjort. Nej, nej. Eller nej. hur populära de var, utan det är hur många som då köptes mm. från fabrik till en arkadhall eller pizzeria, vad det nu kan vara. Yes. Eh, men pac är rätt bra, gott och nu orkar jag inte hitta på eh, fråganummer längre. Så nu säger ja. vi nummer nästa som mm. kommer efter förra. Eh, vilken är den allra första filmen baserad på ett tv-spel? Och eh, det är faktiskt Super Mario Bros. Ja. Som kom 1993. Och då är det ju live action. Ja. ja. Och jag kom fan inte på vad fan det skulle kunna vara mer än den. Nej, för jag, jag satt också och tänkte på det när för jag ställde frågan innan jag hade kollat upp svaret mm. för jag var själv nyfiken, men det är Super Mario Bros. Mm. Gott. Bra. Okej, då tar vi fråga nummer efter förra. Vilket år kom det allra första tv-spelet? 1958, 1968 eller 1978? Mm. Och eh, du refererade till helt rätt spel. Den här ja. raden som är det ser ut som att det är något tennisspel. Ja, du studsar en boll på något vis. Jag har sett en sån maskin eller om det var den maskinen, jag vet inte om de gjorde fler sådana, eller om det bara var en. Nej, så kan det mycket vara. Den har jag sett på TV-spelsmuseet i Berlin. Mm. Det vet jag att du har varit på. Mm. Och då fick man kolla på den, det var ganska spännande. Den är från 1958. Och du svarar 1968. Mm. Det gjorde jag. Ja, ja, så kan det vara. Men det är inte helt lätt för det känns som att 50-tal och tv-spel, ah. Ja. Ja, vad fan, det känns som att det knappt fanns musik 58, typ. Mm. <laughs> Mer än Nej. sån där pianotrams typ, som spelades på barer när folk söp. Och absolut inte sån musik som typ sen formade hela popmusiken. Nej, ja, jag vet. Uh, jag vet, men Definitivt det känns så inte jävla länge sedan. Ja, ja jag vet. Nej, det fanns väl knappt ens datorer med någon form av skärm 1958. Det var väl ja. fortfarande en sån här skitstor maskin där du programmerade genom att stoppa in kablar i olika ställen. Ja. Och de första programmerarna var tjejer. Det är bra. Mm. Det är också en här skoj trivia man kan ha. Det var, men det var 40-talet det. Ja. Okej, vilken maträtt ska ha varit inspirationskällan till Pac-Man? Och nu ja, är ju smart. han svaret på en fråga, men det spelar ju egentligen ingen större det ju, spelar ju ingen uh. roll för att det här är en annan typ av fråga mm. och då svarade du italienska köttbullar <laughs> och jag kan ju tänka med mig med de här gula små pelletsen som man käkar, ja uh. eh, det är faktiskt ett svar som man tänkte, ja, det hade man ju kunnat räkna ut Marslet och en bit krita. Det är faktiskt ett sådant svar. Mm. Han som gjorde pacman kommit kommer inte ihåg vad han heter... Men han hade käkat pizza och så hade han skurit en slice... Och så såg pizzan ut som, så som pac pacman gör. Det ja, eh, var ju ett jävligt korkat svar. Precis när jag hade svarat så funderade jag på... Om det skulle kunna vara ost. Alltså, men det är ingen maträtt... Men för pac ser det precis ut som de här jävla ostarna som jag skar upp på Arla. Och ja, då kan det. man också Sånt tänka sig en sån där, men en sån där 20 kilo kilos. Boom, ja, liksom. men precis. Men naturligtvis är det pizza. Det är jävligt korkat hon inte svarar den. Det förstår jag ju nu. Men en sån ost hade nästan varit ett mer logiskt svar. För den är ju gudligare. ja. Nåväl, men det var, han hade, det var en pizza som han hade skurit upp och så såg den ut. Och så fick han, Det är kul när man får en idé bara av att se någonting helt annat och så blir det, det den bäst säljande arkadkabinettet någonsin. Mm. Okej, okay, då är vi inne på Segas framgångsrika beat serie som kan liknas vid en rival till Capcoms Final Fight. Där gav jag dig nästan svaret, men det ska ju vara så lite grann också i quiz. Och mm. då sa du Street of Rage. Ja, det är så, fel. Grejen för är... är ett, för det är ett S med. Ja, det är Streets of Rage. Men ja. alltså, är det någonting att bråka om? Nej. nej Då får du rätt för den. För ja. jag, jag tycker också att vad fasen, det är ju typ hela namnet det är, om det är på tv och du tävlar mot någon, då kanske men nej, du får rätt för den, jag orkar inte bråka nej, tack då ska vi se okej okay. näst sista frågan då, mm. sant eller falskt Sean Connery hade ett när han spelade in Bondfilmerna och där mm. hade ju du stenkoll mm. Mm. det var nästan också, det känns som att du har bättre koll på det mm. än vad jag har vet du vet vad jag tänkte nu? Vadå? Nu tänker jag, jag kan, jag kan ge mig fan på nu att han säger det är vad man har trott. Men <laughs> i veckan har det faktiskt kommit fram att det var faktiskt hans hår. <laughs> jag tänkte, tänk om det är något sånt där nu. <laughs> Men det är väl också en sån där uh, idiotfråga helt enkelt. Mm. Nej, faktum är att han började tappa hår redan när han var 17. Vackert. Mm. Så det är definitivt en tope. Mm. Och så var det sista frågan då, vilket som är första Xboxens bäst säljande spel? Och jo. ditt svar var då Halo Combat Evolved. Men det är faktiskt Halo 2. Ja, oh, fan. <laughs> Jag satt ju och funderade på ifall det skulle vara så. För det blev ju så jävla stort i multiplayer. Mm. Ja, det är, ja. Jag tror Jajaja. faktiskt att eh, första Halo inte hade någon multiplayerläge. Ja, nej. Det, det stämmer. Men den är svår, den frågan. För Xbox känns som en ganska outforskad konsol. Jo. Eh, sen tror jag faktiskt att det är ganska... Eh, Ganska lätt. Alltså 360 kom ju relativt snabbt in på ett mm. sätt, tänker jag. Så att eh, jag tror att det finns ganska många som skulle svara att Halo 2 kom på 360 dessutom. Mm. Det jag tror jag också kan ställa till det i huvudet lite för några. Ja, det var uh. Halo 3 som kom på 360. Mm. Men som sagt, jag, var, jag kände att det kan nog fan vara tvåan i och med multiplayern. Men så tänkte jag att den andra är ju släpptes ju mer eller mindre till konsolen. Det är nog många kanske chansade med det. Ja men det, det får väl bli Halo då eftersom det är det stora. Så mm. jag tänkte att jag skulle få en liten skjuts av vad, vad ett sånt day one spel så att säga. Det var så jag tänkte. Mm. Nej men det var ju ett fullt rimligt svar. Det var det ju. Mm. Så nu har jag rättat provet. Ja, och jag kände ju rent spontant att det var jävligt snällt att säga att jag hade rätt på majoriteten. Mm, 12 ja. av 20. Det är majoriteten. Ja, det var det faktiskt. Men det är en dålig majoritet. <laughs> ja, man brukar väl, om man ska rätta prov i skolor och sånt. Jag brukar inte ha prov i mina ämnen för jag är dålig på att konstruera prov. Mm. Men då brukar man inte säga att man ska ha typ 60 eller 70 procent i alla fall för att nå ett ja. godkänt betyg. Vet du, sån, vet du vad en sån här nu 12 av 20 är det är precis som när jag har tänkt jag har sett en film mm. och så känner jag det, det säger, den här vill jag se med farsan mm. och så kan det vara så här till och med att jag, eh, jag hör av mig och säger du när jag kommer hem där då måste vi se den här filmen mm. ja men det kan vi göra säger han och sen sitter man och tittar. Vi, vi säger inte så mycket. Och farsan ser ändå koncentrerad ut. Han har ju ett filmintresse. Mm. Och sen eh, eftertexterna rullar. Och jag ställer frågan. Ja, ah, vad tyckte du? Och ler. Och pappa gör så här. Jag ska få visa dig nu. Han gör så här. Mm. Ja, just det här. Och sen, ja. och sen säger han det absolut värsta man kan säga. Han säger inte att den är dålig. Han säger inte att den är jättebra. Han säger, ja, godkänd. Det, det, det, då vill man ju heller att han säger att ah, den sög över. Ja, exakt. Den, den gav honom ingenting, känner jag då, när han säger så. Det, det var en och en halv timme man kunde slå ihjäl utan större problem. Ja. Uh -huh. Det var som att scrolla på Facebook eller Instagram. Ja, oh. Ja nej. då blir man, speciellt om den filmen själv tycker det är asbra. <skratt> <skratt> Oj, ja. Men bra jobbat där. 12 av 20, det var sådana här provresultat jag alltid fick i skolan och alltid fick IG. Och sen när man gjorde omprov så fick man 12 av 20 fast helt andra frågor. Ja, just det. Jag kunde ena hälften av provet första gången så kunde jag andra hälften andra gången. Så var det ett prov i svenskan. Då fick jag faktiskt göra muntligt efteråt för min lärare. Jag tror att du kan det här egentligen, men att det inte funkar så bra vid prov. No. Nej, det kan man säga. Det var samma på universitetet. Jag tror att jag, tror jag fick göra omtenta på alla tenter jag gjorde. <laughs> Förutom allra första. Ja, ah, okej. Okay. Jag klarar inte av den sättningen. Jag får ju total panik. Jag sitter ju och ångest andas i en timme innan jag ens börjar och då börjar ju alla gå och lämna in mm. och så mm. har jag svarat på 80% av frågorna på tentan när tiden går ut ja just det du... mm, Verkligen. klassiskt <laughs> verkligen nåväl får quizet godkänt det får det verkligen det var en bra blandning tycker jag vad bra då är det... någon nivå också. Ska jag väl säga, tycker ja. jag. Kul. Jag tyckte också det. Jag, tänkte, jag kände också att det här är frågor som jag skulle kunna kämpa lite med också. Det får inte vara för svårt. Men Nej. måste vara ändå lite utmaning. Det är jävligt svårt att hitta den balansen. Exakt. Nåväl, men det är dags att knyta ihop säcken. Ja, det är ju det. Och så kan, kanske inte till nästa vecka, men jag gör gärna ett quiz med 20 frågor- Uh, om några avsnitt kan vi väl säga då, helt enkelt. Ja, det blir kul. Ja, uh, ja uh, tack så mycket för att uh, ni har uh, lyssnat, återigen. Mm. Uh, vi har fått lite nya lyssnare som har hört av sig, det tyckte jag var riktigt, riktigt roligt faktiskt. Ja, det är bland det roligaste som finns. Uh, uh, uh, uh, så skitkul att du kommenterade den bilden ska jag säga, nu kommer jag tyvärr inte ihåg vad det heter. <laughs> jag tog det lite på uppstuds nu nämligen. Uh, ja, jag, men, jag gjorde också det, det men... Uh, Eh. Vi tar reda på det. Eh, det var kul att du skrev. Gör gärna det så mycket ni bara kan. Då blir oh. vi glada. Och jag hoppas av hela mitt hjärta att du får tag på en Super NT. Mm. Så är det. det, ha, är det är. Och... Grymt, ha det gött och så ses vi nästa vecka igen. men jag tackar alla tre gånger vi säger så här.